țup un iepuraș mic și nea cu urechea dreaptă ciulită și stânga pleoștită, se întorcea de la școală cu gheozdanul sub soară. Trecând printr-o pădure de braz deasă, pe unde e umbra mai groasă, găsi o frunză lată de brusture de un verde fără sur. Frunza asta o să mă apere de soare, când o să este din și în jarg la luminiș. Și rupse brusturile, făcându-și din el umbrelă. Ajuns în luminiș, își scoase topul de scris, un toc mic, mititel, frumos, frumușel, cioplit din os, la un capăt ros, Și început să scrie ca pe o hârtie pe noi umbrelă Pe mine mă cheamă Țupa Țup și de la școală acasă mă duc Dar nu apucă să scrie mai mult că dinspre pădure auzi depărtat răzbătând până la el un lătrat Supa sărim picioarei sperindu-se foarte tare Și atât s-a speriat Că acum își avea ciurită și urechea cea plăștită de Unde să mă duc? Încotru să apuc Dulăul ăsta de mă va prinde Mă va mușca foarte rău Și fără să mai stea la îndoială O tulid din luminiș Trecu voi și dealuri Sării prăpăsteoase maluri, gonii prin păduri de fagi și poiene largi și nu se opri până ce lătratul nu-l mai auzi. Apoi, obosit, sub un bătrân fac s-a oprit și căutându-și tocul în nu-l mai află. Văzând aceasta, țupațup se întristă, fiindcă tocul pierdut era un toc atât de frumușel că nu se mai afla altul ca el. O îmbrăcată în haine de sărbătoare Cu siu negru, șorț roșu și bluză albă Îl văzut. Țupă-țup, de ce ești trist? Cum să nu fiu Am avut un toc mic mititel Frumos, frumoșel Ciopli din nos la un capăt ros Pe care, după ce am scris pe o foaie de brustere Nu l-am mai văzut Se vede că l-am pierdut Fugind de un mare și rău Înliniștește-te! Eu o să pornez la drum să te ajut să-l cauți. Uite, chiar acum! Și ciocănitoarea început să bată la ușele căsuțelor gâzelor de sub scoarța fagului. Toc, toc, toc, toc, toc. Gizelor, găsit un toc? Dar gâzele răutăcioase nu voiau să răspundă, fugind din calea păsării să se ascundă. Atunci ciocănitoarea trecu la alt copac să întrebe un gândac Dar și acesta se arătă la fel de răutăcios Ferindu-se din calea ei Fără să-i dea un răspuns frumos Și tot așa, din copac în copac Cu fără leac Până în ziua de azi caută tocul pierdut De tsupa Întrebând la ușele gâzelor Fără a ști că de atunci tsupa țup Și-a aflat tocul Și uite cum După plecarea ciocănitoarei, se-i vi plin de fală vărului lui ațup laudă goal. Acesta era un iepure cam într-o ureche, căruia nu-i plăcea să învețe. Vântura lumea fără rost, parcă prins de streche. Ei, țup, -țup de unde-i mai răsărit? Ce bine că te-am întâlnit! Uite și ce pușcă grozavă am, Poți să fac praf cu ea orice dușman. Dar ce s-au plăștit așa urechile? Cum să nu mi se ploștească vărule, dacă am avut un toc fără seamăn și l-am prăpădit în vreme ce eram fugărit de un duloc foarte rău. Dacă ești necășit mai de asta, ia că-ți dau tocul meu și basta. Spunând așa, laudă goală își desprinse de după cap tocul de piele în care își ținea pușca și îl întinse. Nu, nu, nu am nevoie de un astfel de toc. Tocul meu era un toc descris, mic, mititel, frumos, frumoșel, cioplit din os la un capăt ros, fără de care, dragă laudă goală, nu mai pot merge la școală. Dacă e așa, eu o să zbor ca vântul, răscolim pământul și, fără tocul tău, nu o să mă întorc pe cuvântul meu. Laudă goală își luă picioarele la spinare, pierzându-se curând în zare. Dar nici laudă goală, oricât colindă dă, Tocul pierdut nu-l mai aflăm. Se întâmplă tot atunci să ajungă în preajma lui Tsupațup, Doru căpriorul, meșter pantofar și veșnic hoinar. Iar îmbrăcat într-un costum negru roșcat, cu cravată abia zărită și pantofi cu fața frumos lustruită. De ce ești negurat cu alburie? Spune-mi, altul dar fi în locul meu, cum ar putea să fie? Găsi deci mi-am pierdut tocul. Tocul de la pantof? Ăsta ți focul? Nu bai, cât ai zice toc, cât îți bat altul loc Nu, nu pe acela l-am pierdut, ci tocul cu care îmi scriu temele e, Dacă e așa, nu știu cum te-aș putea ajuta, dar să dau fuga pentru a-l căuta Și fără să mai aștepte, el zvâcnise, să geată din arca aruncată Dar oricât umblăm, nici că priorul tocul nu-l află Trecu pe acolo un bursuc îmbrăcat într-un surtuc He, he, ce ești așa morocănos? Nu-s morocănos, sunt doar amărât Nu găsesc un toc Un toc, spui că e? Poate un toc de bătaie Stai ca să primești unul să mă pomenești Și se repezi la țup, -a -țup Dar nu ajunse a-l lovi Fiindcă tocmai atunci se nimeri să treacă pe acolo Moș Martin care ei se spune și moș labă grea sucuricios. sucuricios! ce ai cu băiețelul ăsta mic și sperios? Nu-ți este rușine să-l repesc când vezi, e mai slab ca tine Bursucul auzi vorbele ursului și fugi cu codița între picioare Știind că ursul nu glumește cu oricare. Iar moș Martin, la grea, punând jos două rame de lemn pe care încârcă le avea se aplica asupra iepurelui Las că-i arăt eu lui Spune, băiețaș, te-ai speriat? Nu Țup-a-țup îi povestea apoi toată tărășenia cu tocul. La băgrea, bătrân cum era, n-auzise despre ce toc îi se vorbise. Așa că cercă să-l liniștească arătându-i ramele de lemn groase pe care le cărase. Uite, uite, chiar acum am terminat niște tocuri de uși pentru casa ce mi-o clădesc. Ca iarna s-o primesc. Din ele, cu bucurie, unul ți-l dau Mă Mulțumesc, dar nu pot primi. Tocul meu era un toc descris, un toc subțirel, mic, mititel, cioplit din os la un capăt ros, fără de care nu mai pot merge la școală he, he, Un așa toc eu nu am deloc, că la vremea mea n-am putut învăța Și apoi laba mea știi, doar că e grea Nu știu cum ar ține un toc așa subțirel eh, Dar să nu lungim, eu zic să grăbim și amândoi de acum să-i dibuim urma ai treabă bună să nu mai întâlnesc dulăul, cel rău Să plecăm atunci Hei, gândinel, stați, unde plecați? Era Rița Veverița, o colegă de școală iepurașului Vorbea dintre crengile frunzoase ale fagului de sub care țupa-țup tocmai plecase Nu vă mai osteniți tocul pierdut să-l găsiți Țupa-n ți-am auzit pățania de la ciocănitoare Apoi într doară, de la laudă goală locul meu descris ci un toc de pușcă, ori un toc de ușă, ori chiar un toc de bătai, Acesta îl știu, tocul micitel, frumos frumoșel, cioplininos și cu un capăt ros Într-adevăr el e. Și de bucurie scoase din gheozdan o foaie de hârtie, începând să scrie tot ce eu mai sus până acum v-am spus. Top.